Розділ 13. Робот. Бісів робот. пробурмотів паркер. Він тримав відстежувач, який звисав у руці без жодних слідів крові. Напевно, аудіосенсори було монтовано не лише в череп, а й у потужне тіло робота, оскільки воно повернулося на голос Паркера і почало наближатися до нього. Інженер почав верти Еша пристроєм відстеження по плечу, але це не допомогло. Робот простягнув до Паркера руки і ніби співчутливо обійняв його, після чого намацав його шию і стиснув із нелюдською силою. Ріплі тим часом уготилася і почала панічно шукати якусь зброю, доки не побачила один із шокерів, якими вони спочатку хотіли вбити чужого. Ріплі схопила його, переконавшись, що шокер досі повністю заряджений. Ламберт відтягнула Еша за ноги, намагаючись повалити на землю робота, щоб існувався в кают-компанії. З відкритої шиї було видно оголені проводи й контакти, які електрошокером і намагалися поцілити Ріплі. Парків вже закочував очі і починав слабко хріпити. Знайшовши пучок, у якому було багато схем, Ріплі вставила шокер усередину і натиснула кнопку. Затиск Еша одразу почав слабшати. Ріплі витягла шокер і вдарила ним знизу. З робота посипалися блікітні іскри. Вона знову атакувала Еша, ледь стримуючи крик люті. Еш яскраво спалахнув, і присутні відчули запах перегорілої проводки. Робот упав. Паркер перекутився по підлозі, з важкістю намагаючись відновити дихання і піднятися. Він декілька разів кашлянув і сплюнув мокруту. Потім покліпав очима і, ще не розігнувшись після зведення на ноги, витріщився на нерухомий корпус робота. «Щоб ти провалився», – бісів робот компанії. Нарешті Паркер зміг випростатися і копнув груду металу ногою. Робот не відреагував і продовжував невинно лежати на підлозі. Ламберт переводила невпевнені погляди із Паркера на Ріплі. «Хтось поясни, що тут у Біса відбувається?» «Є лише один спосіб дізнатися». Ріплі обережно відсунула шокер, упевнившись, що він лежить під рукою, і підійшла до тіла робота. «Що це?» – запитала Ламберт. Ріплі подивилася на Паркера, який розминав шию. «Прикрути йому голову, будь ласка!» «Здається, я спалила моторну рухову систему в тілі, але голова і пам'ять повинні функціонувати, якщо їх під'єднати до живлення». Ріплі вказала на корпус робота і продовжила. «Він від самого початку захищав чужого. Я намагалася вам розповісти». І самі Ріплі, не кажучи вже про колег, важко було уявити, що їхній напарник Еш – це просто предмет обладнання. «Пам'ятаєте, він впустив його на борт усупереч правилам?» Ріплі скривилась, пригадавши цей епізод. Він прикрився турботою про життя Кейна, щоб знайти виправдання, але Кейн його ніколи не цікавив. Він дозволив чужому вирости в тілі Кейна і знав, що відбувається. І це Еш увімкнув сирену в шлюзі сьогодні, щоб врятувати чужого. Але навіщо? Ламбард досі не могла збагнути. Тут можна лише здогадуватися. На мою думку, хтось послав Еша на наш корабель. Комусь потрібен був спостерігач, який би звітував про все. Таким спостерігачем став робот, якого підіслали до нас у команду без нашого відома. Ріплі подивилася на Ламберт. «Хто підбирає екіпаж? Вносить зміни в останню хвилину. Наприклад, робить зміни наукових співробітників. Хто володіє виключною можливістю таємно підіслати робота на корабель? Для чого?» Ламберт вже не сумнівалася. «Компанія!» «Звичайно!» – сумно посміхнулася Ріплі. Напевно, давачі якогось дрона компанії зафіксували сигнал заварійного корабля, корабля. стромо виявився наступним кораблем, який за планом повинен був пролетіти в тому квадраті. Компанія підсилала Еша, щоб він контролював ситуацію і забезпечував виконання спеціального наказу номер 937, як назвала його матір. Якби на місці передавача нічого б не знайшли, Еш повідомив би навіть без нашого відома. В іншому випадку компанія дізнається все, що треба, і вирішить, чи є сенс посилати так далеко дорогу експедицію. Просто метод збільшення прибутку та мінімізації витрат. Ми втрачаємо, вони утримують. Чудово, шмихнув Паркер. Тепер усе зрозуміло. Розкажи, навіщо збирати докупи цього сучого чурбана? Інженер плюнув на тіло Еша. Гріплі вже сама поклала голову на стіл і підключила провід із мережевої розетки біля автокока до нерухомої голови. Треба розпитати, що вони ще приховують. Згоден? Паркер неохоче кивнув. Так, потім він підійшов до голови. Давайте. Інженер почав узитися з проводами та з'єднаннями в потилиці Еша під перукою. Коли повіки робота почали сіпатися, паркер задоволено гмикнув і відійшов. Гріплі нахилилася. «Еше, чуєш мене?» Той не відповів. Ріплі подивилася на Паркера. «Контакти чисті. Рівень подачі живлення налаштовується автоматично. Він повинен відповісти, якщо тільки під час падіння не було пошкоджено ніяких важливих мікросхем. У цих складних моделях чарунки пам'яті та візуально-вербальні компоненти упаковано досить щільно. Сподіваюся, він говоритиме». Ріплі повторила. «Еше, ти чуєш мене?» У коют компанії пролунав добре знайомий голос. Так, чую. Ріплі важко було звертатися до голови відділеної від тіла, хоч вона і знала, що це лише частина машини, як шокер або відстежувач. Вона надто багато часу провела з Ешем як членом екіпажу. Що, що таке спеціальний наказ 937? Це проти правил та моєї програми. Ти знаєш, що я не можу відповісти. Вона відійшла. Тоді немає сенсу говорити. Паркер, витягни штепсель. Інженер взявся за провід, але Аж достатньо швидко довів, що його схеми, які відповідають за сприйняття цілі. По суті, мені наказали наступне. Паркер погрозливо підняв провід. Мені наказали змінити маршрутну строму, аби забезпечити, щоб екіпаж зробив це. Так ми змогли зловити сигнал, запрограмувати матір, розбудити вас від гіперсну і розповісти про екстрений виклик. Спеціалісти компанії вже знали, що сигнал був попереджувальним, а не аварійним. Паркер стиснув кулаки. Еш продовжив. Біля джерела сигналу ми повинні були дослідити цю форму життя. Судячи з інформації сигналу, розшифрованої спеціалістами, вона точно була небезпечною. Потім цю форму життя слід було доставити в компанію для дослідження і виявлення її потенційної комерційної цінності. Певна річ, це слід було зробити таємно. Ревна річ, погодилася ріплі, перекривляючи байдужий тон робота. Це пояснює, чому обрали саме нас, не хотіли відправляти дорогу експедицію. Ріплі в глибині душі було приємно, що вона вловила логіку своїх припущень у словах Еша, і далі вона сама продовжила моделювати ситуацію за нього. Ввозити небезпечні позаземні форми життя на будь-які населені планети не лише на Землю, суворо заборонено. Якщо ж ми зробимо вигляд, що просто летіли на торговельному буксирі і випадково зіткнулися з такою формою життя, то компанія розцінить це як неумисне ввезення. Доки ми сиділи у в'язниці з істотою, щось би зробили. Звісно, спеціалісти компанії готові благородно прийняти небезпечну знахідку безвідома митниці. А щоб підмазати передачу, щедро підкупили б кого треба. Якби нам пощастило, то компанія взяла б нас на поруки. Щонокомпетентні органи встановили б, що ми дійсно телепні, бо так воно і є, закінчила Ріплі. Але навіщо, запитала Ламберт, чому ти нас не попередив, що на нас чекає? Бо тоді б ви відмовилися, незворушно пояснив Еш. Згідно з політикою компанії, ви не повинні були знати про співпрацю. Також цікаво вірне твердження Ріплі про те, що справжня необізнаність допомогла б вести працівників митниці в оману. Щоб ти луснув із твоєю компанією?» – прогорчав Паркер. «А як же наше життя, хлопці?» «Я не хлопець», – спокійно виправив Еш. «Ваше життя?» «Мабуть, компанія вирішила, що ними можна пожертвувати. Їх у першу чергу цікавить чужий. Там сподівалися, що наша команда збереже і чужого, і своє життя, і вони готові були заплатити кожному, хто повернеться свою частку преміальних, але для них це було другорядне питання». Нічого особистого з боку компанії. Чистісінька лотерея. Чудово придумали, презирливо протягнула Ріплі. Трішки подумавши, вона продовжила. Ти вже казав, що нас послали сюди дослідити фактично небезпечну форму життя, а спеціалісти компанії знали, що сигнал був попереджувальним, а не аварійним. Так, відповів Еш, згідно з даними дешифраторів, надсилати аварійний сигнал відправникам було вже пізно. Але вони вирішили надіслати попереджувальний. Сам сигнал був доволі страшним, детальним і незвичайним. Вочевидь, екіпаж аварійного корабля висадився там, як звичайна дослідна експедиція. Як і Кейн, вони знайшли одне або декілька яєць чужого. У сигналі не сказано, чи дослідники встигли визначити, чи ці яйця з'явилися на цій планеті, чи вони прилетіли з якогось іншого місця. Перед смертю члени екіпажу встигли надіслати попереджувальний сигнал щоб інші кораблі оминали цю планету. І наше їх спіткає така ж доля, як і їх. Звідки вони не прилетіли, це благородні істоти. Сподіваюся, Люсту ще зустрінеться з ними, але вже за приємних обставин. Так, вони повелися благородніше за деяких мені відомих, суворо сказали Ріплі. Як вбити чужого, того, що на борту? Дослідники на борту аврійного корабля були набагато сильнішими за людей Землі і, напевно, розумнішими й технічно розвиненішими за людство, але стали жертвами таких, як цей чужий. Тож не думаю, що ви зможете вбити його. Але я можу, оскільки в мене неорганічний склад, чужий не вважає мене потенційною загрозою чи їжею. Я значно сильніший за вас всіх, тому, думаю, зміг би поборотися із чужим. Але зараз я не в кращій формі. Якщо ви просто заміните... Гарна спроба, Еше, перебила Ріплі, хитаючи головою але нічого не вийде. Ідіоти, ви досі не зрозуміли, з чим маєте справу? Чужий – це ідеальний організм. Він має чудову будову тіла, хитрий і надзвичайно агресивний. У вас немає жодних шансів побороти його з вашими обмеженими можливостями. Господи, Ламберт бездумно витріщилася на голову. Ти з таким захопленням говориш про нього? А як можна не захоплюватися такою геніальною простотою, продуманою і гармонійною? Міжвидовий паразит, який полює на все живе, незалежно від атмосфери. В найбільш несприятливих умовах він впадає в анабіоз на невизначений період часу. Єдиною його метою є розмноження, яку він виконує надзвичайно ефективно. Люство жодного разу з таким не стикалося. Воно звикло безрезультатно боротися з такими паразитами, як кумарі, мурахи та інші кумахи. Чужого ж і подібних і близько не можна поставити порівняння до жорстокості та вміннях. Це те ж саме, щоб порівнювати рівень інтелекту людини-черв'яка. Навіть уявити неможливо, як його перемогти. Досить з мене цієї маячні. Паркер схопив провід. Ріплі жестом зупинила його і витріщилася на голову. Еше, ти ж повинен бути частиною нашого блазнення, Ти наш науковий співробітник і інструмент компанії. Люди наділили мене інтелектом, а разом із цим приходить необхідність вибору. Я, відомо, шукаю наукову правду, яка вимагає краси і гармонії, але перш за все простоти. У проблемі вашого протистояння і чужим є просте і витончене рішення. виживе або він, або хтось із вас. Гадаю, це має поставити нас, нещасних людців, на місце? Еш, скажи, а компанія очікувала, що по прибуттю строму на землю в живих залишиться тільки ти і чужий? Ні, вони чесно сподівалися, що ви виживете і збережете життя чужого. Там просто не уявляли, наскільки цей чужий небезпечний і боєздатний. А як ти вважаєш, що буде, коли корабель прибуде на землю, якщо припустити, що всі ми мертві, а чужий безперешкодно керує кораблем? Не знаю. Є досить велика ймовірність того, що чужий успішно заразить інспекторів та інших осіб, які вступлять з ним у контакт, до того, як вони усвідомлять ступінь небезпеки та зможуть вжити якихось дієвих заходів для боротьби з ним. Але вже може бути пізно. Люство безуспішно бореться з набагато примітивнішими паразитами, а з такими сильними вони чи не стикалися. Уявіть, що мільярди таких чужих діють узгоджено між собою чи буде в людствах хоч якийсь шанс. Звичайно, якщо я буду на місці в робочому стані на момент повернення, я зможу попередити інспекторів про те, що на них очікує і як безпечно поводитися чужим. Знищивши мене, ви наражаєте людство на жахливу чуму. У кают компанії запанувала тиша, але ненадовго. Першим заговорив Паркер. Люство у собі компанії начхати на нас. Ми спробуємо здолати чужого. Принаймні ми знаємо, де він. Він поглянув на ріплі. Жодна чума мене не цікавить, якщо я буду триматися подалі від неї. Я витягаю штепсель. Згодна, погодилася Ламберт. Ріплі обійшла з тіл і почала від'єднувати кабель. Можна останнє слово? швидко промовив Еш. Заповіт можна сказати. Ріплі вагалася. «Ну-ну. Можливо, це чужий дійсно наділений розумом, і вам слід знайти з ним спільну мову. Ти намагався? Краще я заберу деякі свої таємниці могилу». Ріплі висмакнула провід зі словами. ще. Вона звернулася до своїх напарників. «Якщо обирати між паразитами, краще я оберу того, хто не бреше». Зокрема, якщо ми не можемо здолати його, то обирати будемо зі щасливою думкою, що воно запустить свої пазурі спеціалістів компанії. Гріплі знову сіла за панель управління центральним комп'ютером у відсіку інтелектуального банку, сумніваючись чи питати далі порату матері. Паркер і Ламберт приєдналися до неї. Гріплі понуро промовила: Єдине, в чому Еш був правий, так це в тому, що в нас мало шансів. Гріплі вказала на мигутливий індикатор. Кисню залишилося менше, аніж на 12 годин. Отже, це кінець. Паркер подивився на підлогу. Якщо ми під'єднаємо Еша, то швидко помремо. Я впевнений, що він би спробував подбати про чужого, але нас у живих би не залишив. Ось який наказ компанії він не хотів нам розголошувати, тому що розповівши про все, він не дозволив би нам повідомити представникам портової влади, що на думці компанії. Паркер вишкірився. Еш був вірним роботом компанії. «Не знаю, як ви», – безтінні посмішки промовила Ламберт, – «але я краще помру безболісно і мирно». «До цього ще не дійшло». Ламберт узяла невеличку упаковку з капсулами. Ріплі впізнала утруту по червоному кольору та мініатюрному черепу із хрещеними кістками на кожній. «Ще рано», – Ріплі повернулася на стільці. «Кажу тобі, ще рано». «Я тебе переконав, сказавши, що лише він може здолати чужого». Але в результаті він лежить у кают компанії в розібраному стані, а не ми. У нас є інший варіант. Ми повинні підірвати корабель. Це є твоя альтернатива, тихо сказала Ламберт. Якщо ти не заперечуєш, я за хімічну отруту. Ні ні. Пам'ятаєш свою минулу пропозицію. Ми полетимо в шатлі і підірвемо корабель, а повітря, яке залишиться, візьмемо в переносних балонах. У шати є власна система подачі повітря. Доки ми використаємо все вкупі, у нас є шанс дістатися з залюдненої частини космосу, де нас можуть підібрати. До того часу нам доведеться дихати власними відходами, але варто спробувати, а чужого буде підірвано. Усі замокли, умірковуючи пропозицію. Паркер подивився на ріплі і кивнув. Мені ця ідея подобається більше, аніж труїтися. До того ж буде приємно подивитися, як майно компанії розлетиться на друзькі. Він повернувся до виходу. Ми з Ламберт підемо набирати кисень у балони. Інженер контролював передачу стиснутого повітря з головних контейнерів у менші переносні балони, які можна було завантажити в шаттл. Це все? – запитали Ріплі, коли Паркер втомлено уперся об двері. Усе, що ми можемо забрати? – він вказав на ряд балонів. Це тільки здається, що мало, але кисень дуже спресований. Додаткового повітря вистачить нам із головою. Паркер вишкірився. Чудово. Треба набрати поживної їжі, запустити двигуни і збиратися звідси подалі, а додому поближче. Вона зупинилася, раптом про щось задумавшись. Джонс. Де Джонс? Гадки не маю. Паркер не приховував своєї байдужості до кута. Востанє я бачила, як він ушивався в койд компанії, обнюхуючи тіло Еша, промовила Ламберт. Піди за ним. Не можна його тут залишати. Ми ж не звірі якісь. Ламберт невпевнено подивилася на неї. «Ні за що, я не буду сама тинятися кораблем». «Ніколи не любив того бісового нахабного кута», – пробурмотів Паркер. «Гаразд», – промовила Ріплі. «Я піду, а ви завантажуйте балони та їжу». «Це по-чесному», – погодилася Ламберт. Вони з Паркером завантажили балони з киснем і пішли до шатла, а Ріплі побігла до кают-компанії. Їй не довелося довго шукати кута. Оглянувши кают компанію і намагаючись начіпати безголове тіло Еша, далі вона пішла до капітанського відсіку. Там Ріплі одразу знайшла Джонса. Він відпочивав на панелі управління, нудно вилизуючи себе. Ріплі посміхнулася до нього. «Джонсе, тобі пощастило!» Кіт явно протестував. Коли вона простягнула руки, він спритно зістрибнув із панелі управління і пішов собі геть, вилизуючись. Вона нахилилась і пішла за ним, заманюючи його жестами і голосом. Ну ж бо, Джонсе, не впирайся, не зараз. Інші не буду чекати. Як гадаєш, скільки нам потрібно повітря? Ламбард припинила складати коробки, подивилася на паркера і змахнула волосину з обличчя. Скільки зможемо забрати, не хочу ходити двічі. Звісно. Ламбард повернулася, щоб переставити зібраний штабель. В овімкненому динаміку почувся голос Ріплі. Чор забирай, Джонсе, йди сюди. Кіць-кіць-кіць, йди до матусі!» Ріплі говорила спокійно та впевнено, але Ламбард відчувала роздратування в її голосі. Паркер, похитуючись, вийшов із продуктового складу номер два. Його руки були зайняті їжею. Ламбард продовжувала сортувати коробки, іноді змінюючи їх. Думка про те, що доведеться їсти сиру необроблену штучну їжу, була як мінімум відразливою. На невеликому шатлі не було автокока. Сараїжа просто не дасть їм померти від голоду, тому Ламбард обирала найсмачніше. Вона не помітила слабкого червоного сигналу на вістежувачі, який лежав біля неї. Спіймався? Обурений Джонс упирався, але ріплі місно і безцеремонно купила його за шкірку. І те, що він металяв ногами, не врятувало його від добре йому знайомої переносної герметичної камери з аудіодинаміком, які його зазвичай переносили. Ріплі вимкнула її. Ось так. Доведеться тобі трішки подихати власним регенерованим повітрям. Біля входу на продуктовий склад лежали два вогнемети. Паркер обережно схилився і спробував підняти свій вогнемет, але втратив рівновагу, і купа акуратно складених ящиків висипалася з рук. Чорт. Ламберт припинила переставляти коробки і спробувала визирнути з дверей. Що трапилося? Та нічого, хотів понести більше, ніж міг, от і все. «Закінчуй!» «Я йду, не серце. Несподівано, червона лампочка на відстежувачі стала яскраво багряною, і одночасно з цим увімкнувся зумер. Паркер випустив коробки, витріщився на пилистрій, узяв у огнемет і гукнув до Ламберт. «Треба забиратися звідси!» Ламберт теж почула цей звук. «Негайно!» Позаду неї пролунав якийсь інший звук. Вона озирнулася і «Закричала!» Чужий вже схопив її, він якраз протиснув свій розрослий корпус із вже тісної йому вентиляційної шахти. Гріплі в динаміку капітанського відсіку почула Зойк і замерла. Паркер зазирнув продуктовий склад і летність божеволів, побачивши, що чужий робить із Ламберт. Якщо він зараз вистрілить, то Ламберт теж постраждає. Розмахуючи вогнеметом, як палицею, Паркер уєрвався до складу. Пекельний покидьку! Чужий відпустив Ламберт. Вона впала на підлогу, не дихаючи, а Паркер добряче обпалив чужого з вогнемета. Однак було схоже, що це не завдало йому жодної шкоди. З таким же успіхом можна було обпалити стіну. Паркер спробував пригнутися від занесеної важкої лапи, але марно. Чужий одним ударом злавав його шию. Паркер помер на місці, потім чужий знову повернувся до Ламберт. Ріплі досі не рухалася. З динаміка долунали далекі скрики Ламберт, які дуже швидко стихли. Потім настала тиша. Гріплі промовила мікрофон. "Паркер, Ламберт!» Вона чекала на відповідь, хоч і не сподівалася почути її. З доводки ріплі справдилися. Кількох секунд мертвої тиші було достатньо, щоб усе зрозуміти. Ріплі залишилась одна. Напевно, на кораблі тепер усього троє живих істот. Чужий, Джонс і вона. Але треба було перевірити. Це означало, що Джонса доведеться залишити тут. Ріплі не хотілося цього робити, але кіт почув крики і тепер нявчав паніці. Від нього забагато галасу. Ріплі без пригод дісталася поверху Б, міцно затиснувши вогнемет у руках. Попереду був продуктовий склад. Був невеликий шанс, що чужий когось одного залишив у живих, оскільки ледве зміг би залізти до шахти із двома тілами. Ріплі визернула за дверей. Те, що вона побачила, не залишило жодних сумнівів тому, як чужому вдалося затягнути бидва тіла до шахти. Гріплі довго-довго бігла, ніби божевільна, нічого перед собою не бачачи. Вона ні про що не думала. Натикалася на стіни, які сповільнювали її біг, але не могли зупинити її божевільних перегонів, як і забутий вогнемет у руках. Гріплі кудись бігла, доки не відчула біль у грудях. Це нагадало їй про Кейна та вирощену в ньому істоту, а це в свою чергу повернуло її думки до проблеми чужого. Усвідомлення привело її до тями. Гріплі, хекаючи, озирнулася. Вона пробігла майже через весь корабель і вконилася в центрі інженерного відсіку. Ріплі щось почула і затримала дихання. Звук повторився, і вона обережно зітхнула. Звук був знайомий, людського походження, хтось ридав. Не відпускаючи вогнемета, Ріплі повільно обійшла приміщення, доки не знайшла джерело звуку. Воно знаходилося в неї під ногами. Ріплі стояла на люковій тамбершлюзу, круглому металевому диску. Одним оком, пильнуючи добре освітлене приміщення, Ріплі присіла і відкрила люк. Під ним була драбина, яка вела в темряву. Вона спускалася нею, доки не стала на тверду поверхню, і вонтула ліхтарик. Ріплі опинилися в великому ремонтному відсіку. У світлі ліхтарика Ріплі побачила пластмасові ящики та інструменти, якими рідко хто користувався. Також вона побачила таке, від чого волосся стали дибкі, кості і шматками плоті. Ріплі посвітила й далі, і побачила шматки одягу, зсохлої крові та розірваний чобіт. На стінах висіли чудернацькі профілі. У темряві щось уривчасто стопборсивося. Ріплі повернулася і підняла вогнемет, коли у світлі ліхтарика побачила причину руху. Зі стелі справа від неї звисав величезний кокон, що нагадував закритий напівпозорий гамак, зітканий з якісного білого шовку. Кокон знову почав смикатися. Затиснувши палець на пусковому гачку, Ріплі підійшла до нього. Посвітивши кокун, вона побачила тіло Даласа. Несподівано він відкрив трождень очі і витріщився на Ріплі. Далас спробував щось сказати. Ріплі підійшла ближче, одночасно відчуваючи захоплення і відразу. "Добий мене, пошибки, благав Далас. Що? Що він тобі зробив?" Далас знову спробував відповісти, але йому не вдалося. Він злегка повернув голову праворуч. Гріплі посвітила туди ліхтариком і підняла його вище. Там висів другий кокон з іншою текстурою та кольором. Він був меншим і темнішим, а шовку творив тверду сяючу шкарулупу. Воно нагадувало розбиту порожню урну на аварійному кораблі, хоча ріплі не могла цього знати. Усе, що залишилось від Брета. Гріплі знову посвітила на Даласа. Я врятую тебе, вигукнула вона. «Ми увімкнемо автолікаря, покладемо туди...» У нас знеселено замохла, згадуючи аналогію з пауком та усою, яку провів Еш. Харчування паралізованим тілом паука, який знає, що відбувається. Але... Гріплі змусила себе відігнати жахливі думки, бо так можна було збожеволіти. «Що я можу зробити?» Дала знову про шепуті в агонії. «Добий мене!» Ріплі довго дивилася на нього. На щастя, Далас заплющив очі, але його губи тремтіли, наче він хотів закричати від болю. Ріплі зрозуміла, що не витримає його крику і мусить виконати прохання капітана. Потім вона підняла вогнемет і різко натиснула на спусковий гачок. Вогонь угорнув кокон і те, що раніше було Даласом. Усе згоріло, без жодного звуку. Потім Ріплі почала випалювати все логово, піднімаючись по драбині. Вогонь лизав її п'ятий. Ріплі просунула голову в інженерний відсік. Там досі нікого не було. Навколо неї кружляв дим. Вона закашлялася. Ріплі вилізла і поклала люк на місце, залишивши невеличку шпаринку для повітря, щоб вогонь не погас. Після цього вона рішуче пішла до технічної апаратної інженерної відсіку. Там спокійно працювали давачі та засоби контролю, чекаючи команд. Серед них виділялася одна панель і червоними перемикачами. Ріплі вивчала її декілька секунд, пригадуючи порядок команд, а потім почала по одному їх перемикати. Один подвійний перемикач був під зачиненою кришкою. Ріплі потягнула його, але за мить відступила. Розбила її задньою частиною вогнемета, відсунула кришку та класнула перемикачем. Здавалося, вона чекала цілу вічність. Нарешті завили сирени і в динаміку почувся чийсь голос. Ріплі вражено підскочила, а потім впізнала голос матері. «Увага! Увага! Ухолоджувачі гіпердвигунів вимкнено! Блоки вимкнено! Перевантаження двигунів відбудеться за 4 хвилини 50 секунд! 4 хвилини 50 секунд!» Гріплі пробігла півкоридору на поверсі «Б», але згадала про Джонса. Вона знайшла його біля тамбуршлюзу, що вів із капітанського відсіку до коридору «Б» у його камері. З динаміка лунало його нявчання, але він був цілий і неушкоджений. Ріплі схупила камеру і побігла до шатла, тримаючи вогнемет в іншій руці. Камера боляче била по ногах. Вона проминула у останній що вів до шатла. Несподівано Джон зашипів із камери. Його ше стали дибкі. Ріплі зупинилася і здивовано зазирнула у увічинений шлюз. Вона почула, як там щось гупало. Чужий був у шатлі. Ріплі залишила кута в тамбур шлюзі на поверсі Б щоб не наражати його на небезпеку, і побігла назад до інженерного відсіку. Джонс бурхливо протестував проти того, щоб його кидали тут одного. Доки вона бігла, по цілому кораблю лунав спокійний голос матері. Увага! Перевантаження двигунів відбудеться за 3 хвилини 20 секунд. Коли Ріплі прибігла на місце, її обдало хвилею жару. Дим застилав очі. Усі машини голосно гуділи. Ріплі постійно витирала піт, який заливав її обличчя. Усе ж вона якось дісталася панелі управління квіздим, насилу згадуючи правильний порядок увімкнення. Ріплі почала клацати всіма потрібними вимкачами. Сирени не припиняли вити. Увага! Перевантаження двигунів відбудеться за три хвилини. Увага! Перевантаження двигунів відбудеться за три хвилини. Важко дихаючи, Ріплі сперлася об гарячу стіну і натиснула кнопку. Матір, я знову вімкнула всі охолоджувачі наповну. Час для запобіжних заходів вийшов. Серцевина двигуна почала плавитись. Незворотній процес. Двигун під дією надмірного тиску, що призведе до неконтрольованого перевантаження й детонації. Перевантаження двигунів відбудеться за 2 хвилини 55 секунд. Репліки матері завжди діяли на ріплі заспокійливо, але зараз комп'ютер було позбавлено всіх людських ознак. Матір звучала неблаганно, який час що спливав. Ріплі задихалася у горлі дерлу. Вона вибігла із інженерного відділення. У її голові істерично заливалися сирени. Матір оголосила. Увага, перевантаження двигунів відбудеться за дві хвилини. Джонс чекав у шлюзі і вже не нявчав. Вона, хітаючись, спустилася до шатла, тягнучи з собою камеру з кутом по драбині і намагаючись тримати вогнемет на погутів. У певний момент їй здалося, що позаду вирухнулася кастінь. Вона різко обернулася, але цього разу це була лише тінь. Ріплі невпевнено зупинилася в коридорі. Вона так і не вирішила, що робити, і була втомлена до смерті. Голос матері повернув її до реальності. Увага! Двигуни вибухнуть за 90 секунд. Ріплі поставила камеру з Джонсом, затиснула вогнемет обома руками і забігла до шатла. Там нікого не було. Вона обернулася, побігла назад до коридору і скупила камеру з кутом. Нічого видимого їй не загрожувало. Матір спокійно промовила. Увага! Двигуни вибухнуть за 60 секунд. Нещасний Джонс опинився біля головної панелі управління. Ріплі сіла в крісло пілота. Часу на дрібниці типу налаштування траєкторії чи кута з лету не було. Зараз для ріплі головне було натиснути єдину кнопку, під якою червоними літерами було написано. Запуск. Утримуючи болти було вибито легкими мікровибухами. Почувся вихлоп допоміжних двигунів. Шатл відстикувався від нострому. Гріплі відчула жорсткий вплив сили тяжіння. Вона намагалася пристебнутися, але це було важко. Втім, скоро сила тяжіння мусила зменшитися, коли шатл залишить гіперпростір і знайде власний маршрут у космосі. Гріплі нарешті пристебнулася і змогла насолодитися чистим повітрям на шатлі. Її виснажений мозок заповнило рівня двигунів, зі свого місця ріпля, яка змогла дотягнутися до камери з Джонсом. Вона схилилася до неї і пригорнула до грудей, з очей, червоних від диму, полилися сльози. Її погляд впав на задній оглядовий екран. Маленька пляма світла безшумно перетворилася на дивовижну вогняну кулю, яка розширювалась, з неї, наче щупальця, випадали шматки розірваного металу та пластмаси. Куля згасла. А потім перетворилося на ще більшу. Вибухнули навточесна установка і резервуари. Два мільярди тонн палива і розплавленого обладнання було викинуто в космос. Вони засліпили ріплі, але потім теж почали згасати. Коли перегріта газова хмара, яка розширювалася, пронеслася шатл, його струсила ударна хвиля. Але шаттл вирівнявся, тож ріплі відстібнулася, пішла в задню частину невеличкої кабіни і в задній ілюмінатор. Її обличчя осяяло помирадчеве світло, доки останні краплі киплячої газової кулі розчинялися в темряві. Нарешті гріплі відвернулася, но строму та її напарників вже не існувало, вони пішли в небуття. У цю тиху, самотню годину це збентежило її більше, аніж вона очікувала. Було важко визнати абсолютний кінець і прийняти факт, що їх вже не існує як складових більшого всесвіту, хоч і незначних, вони навіть не трупи. Їх просто немає, без будь якого сліду. У думках про це ріплі не помітила масивну лапу із щупальцями, яка тягнулася до неї з темного кутка, але Джонс помітив і завищав. Ріплі рвучко озирнулася і побачила чужого. Він весь цей час ховався в шатлі. Її першою думкою було схопити вогнемет той лежав на підлозі біля згорбленого чужого. Ріплі гарячково шукала місце для виступу і помітила невеличку шафоподібну кабінку двері в яку відчинилися від ударної хвилі. ріплі почала без різких рухів повільно пробиратися туди. Чужий почав наближатися, щойно вона рушила, тому ріплі чим дуже швидше застрибнула до металевої кабінки, думаючи про ручку дверей. Падаючи туди в стрибку, вона собі на щастя взуттям зачепила двері, котрі з грюкотом миттєво зачинилися під її вагою. У верхній частині дверей було засклене віконце, Піднявшись у тісній кабінці, ріплі обличчям притиснулася до нього. За ним вона побачила чужого, котрий із цікавістю розглядав її, як пташку в кліці. Від жаху близької вістані ріплі закричала б, якби крик не закляк у неї в горлі. Вона могла лише дивитися на потвору широко розплющеними, пристрашеними очима. Кабінка не була герметичною, тому ріплі почула виразне, знавісні ледявчання це відволікло чужого. І він пішов перевірити джерело дивних звуків. Він нахилився, підняв герметичну камеру. Джон заверещав ще голосніше. Ріплі почала стукати в скло, щоб відвернути увагу чужого від безпорадної тварини. Це спрацювало, і за мить чужий знову був біля скла. Ріплі застигла. Чужий знову повернувся до котячої камери, ліниво розглядаючи її. Ріплі почала гарячково оглядати тісну кабіну. Там нічого не було, окрім одного скафандра. Вона почала швидко одягати його, незважаючи на тремтіння в руках. Неподалік чужий із цікавістю трусив кутячою камерою. Джонс верещав крізь діафрагму динаміка. Ріплі вже наполовину вдягла скафандр, коли чужий жбурнув камеру на підлогу. Вона пістрибнула, але не відкрилася. Чужий знову підняв її і швигнув стіну. Джонс безперервно верещав у нестямі. Чужий знову пушбурив камеру, котра застрягла в шперині між голими трубами і стінкою. Хочав її трамбувати. Джонс шипів, намагаючись порятуватися. Ріплі надягла шолом і туго застібнула його. Нікого не було, аби перевірити герметичність скафандра. Якщо він недостатньо герметичний, вона скоро дізнається. Ріплі натиснула кнопку, щоб вимкнути респіратор, після чого скафандр наповнився життєдайним киснем. Вона знову почала обшуковувати кабінку. Хоча в темноті це було й нелегко. Лазерних пістолетів не було але вона знайшла довгий металевий прут, котрий без знятого ріплі захисного резинового копачка мав один загострений край. Прут видавався не надто ефективною зброєю, але додав ріплі трохи впевненості в здатності чинити опір, а це було важливіше. Глибоко видихнувши, ріплі повільно і якомога тихіше трішки прочинила двері, а потім різко розчахнула їх. Чужий повернувся до кабінки, і в цю мить сталевий прут проткнув йому подобу живота. Ріплі натиснула на прут усією своєю вагою, і він глибоко увійшов у тіло чужого. Чужий ухопився за прут, і з місця поранення потекла знайома жовта рідина, шиплячи в місцях контакту з металом прута. Ріплі відскочила якомога міцніше, ухопившись за найближчу опору. Іншою рукою вона намацала кнопку аварійної висадки і ще тиснула натиснула її, після чого і другою рукою ухопилася за опору. Прочинилися задні двері у відкритий космос. В одну мить усе повітря і всі речі, які не трималися на болтах чи пасках, висмоктало в космос. Чужий із портом попри свій спротив саме прокозу повз неї, коли з нелюдською швидкістю реакції він відкинув убік довгу кінцівку і таки вхопив ріплі за ногу, яка метеляла в вищищій Тіло ріплі метелялося на півдорозі до дверей. Вона відчайдушно намагалася струсити із себе чужого, який міцно тримав її за ногу, не відпускаючи. Біля кнопки аварійної висадки був важіль, який, із немовірними зусиллями, таки вдалося перемкнути. Коли задні двері нарешті зачинилися, ріплі залишилася в шатлі сама. Кислота пінилася на обшивці дверей, капаючи з кінцівки, яка щойно схопила ріплі за ногу. Ріплі, хитаючись, пішла вперед. На панелі управління знайшла кнопки увімкнення допоміжних двигунів і натиснула декілька з них. Із хуста шатла вирвалася безбарна енергія який тепер обсмажений двигунами чужий відпав від шатла, а кислота припинила литися. Гріплі нервово спостерігала за кислотою, доки та булькотіла, але її було небагато і нарешті реакція припинилася. Гріплі вела комбінацію на маленькій клавіатурі комп'ютера. Пошкодження задніх дверей, запит, і почекала, доки на екрані з'являться дані. Відповідь була обнодійливою. Аналіз, незначні зміни корпусу. Потім прийшли уточнені доповнення. Цілісність шатла не порушено. Функція утримання атмосфери в нормі. Для усунення несправності вистачає ізоляційного матеріалу. Останнім надійшло побажання. Зауваження. По прибуттю до пункту призначення необхідно відремонтувати пошкоджену секцію. Поточний стан корпусу нижче задовільного. Гріплі переможно завирещала, а потім підійшла до заднього ілюмінатора і визирнула в нього. Вертлява фігура чужого, з якої йшов дим, інерційно продовжувала швидко летіти у вакуумі, повільно віддаляючись від шатла. Було навіть видно, як від нього відпадали шмаття обгорілої плоті. Нарешті, надзвичайно, міцний організм не витримав перепаду тиску і спочатку розбух, а насамкінець вибухнув. Шматки тіла розлетілися в різні боки, тріючі фрагменти геть зникли з поля зору. Не можна сказати, що ріплі почувалася надто радісно. Її обличчя усунулося, а в мозку свербів невпинний біль, радіти не було чому. Але тепер Ріплі нарешті могла розслабитися і відкинутися в кріслі пілота. Вона натиснула декілька кнопок, щоб відновити тиск повітря в кабіні і відкрила камеру Джонса. У котів існує чинова властивість, вони все швидко забувають. Джонс не був винятком і вже практично забув про напад. Задоволена помаранчево-жовта тваринка згорнулася в неї на колінах і замурчала. Ріплі ніжно погладжувало його, жорстко наговорюючи на диктофон. Я досягну зони пожвавленої освоєності приблизно за 4 місяці. Існує невелика надія, що радіомаяк зловить мій сигнал SOS і передасть інформацію. У мене є оголошення, яке я готовий публікувати. Я продублюю його в цьому бортовому журналі разом із декількома коментарями відносно особливостей політики компанії, які зацікавлять відповідні органи. Це Ріплі. Ідентификаційний номер в 56 h воронт офіцер. Останній із живих член екіпажу торгівельного корабля строму. Кінець зв'язку. Ріплі натиснула на кнопку стоп диктофона. У кабіні настала тиша. Довкола Ріплі вперше за декілька днів. Їй не вірилося, що це сталося. І тепер вона зможе відпочити. Єдине, чого вона боялася – це снів. Ріплі, посміхаючись, гладила помаранчевого кута. Ну что, котику поспимо?